Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah favour of all of us seen in Des become Allah andRadah. Saya peduli her that no material except Allah bersedong i tidak ada alaka. Saya Оpeduli her that Muhammad and President do with all his頻道, or sallallahu alaihi and other admirInt,. Mere 환h secundari selam and give thanks to Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Al-Fusul Fisiratul al Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan kita telah masukin pasal Yang menjelaskan tentang peristiwa Perang Khaybar Dan telah kita sebutkan bahawa Jumhur ulama Menyebutkan bahawa peristiwa Perang Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah Namun sebahagian para ulama Dan dinukil dari Al-Imam Malik rahimahullah Dan dikuatkan oleh Ibn Hazm Rahimahullah ta'ala Bahwa perang Khaybar terjadi pada tahun ke-6 Dan ini disebabkan karena Ibn Hazm Memiliki madhab tersendiri dalam menetapkan awal penanggalan hijriah beliau menganggap bahawa awal penanggalan hijriah itu dimulai dari Rabi'unil Rabi' al-Awwal Rabi'un al-Awwal yang ini merupakan awal kedatangan Rasul SAW ke Al-Madinah Sementara jumhur dari kalangan para ulama mengatakan tidak Dimajukan Iaitu dimulai dari Dari Muharram Dan disebutkan bahawa yang pertama kali Menetapkan tarikh Yang menetapkan bahawa Awal Kenanggalan itu dari bulan Muharram Adalah Ya'la Ibn Umayyah Bil-Yaman Dan disebutkan bahawa Al Imam Ahmad rahimahullah taala meriakkan darinya dengan sanaat yang sahih. Ini yang disebutkan oleh al Hafidh yang ketir rahimahullah taala. Namun ini penukilan dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Wakilah Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu ada pula pendapat yang mengatakan bahawa yang pertama kali menetapkan penanggalan tersebut adalah Umar. Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa dalik fi sana t six belas, kama busita dalik fi muadzigin akr. Dan itu terjadi pada tahun 16 belas hijriah. Sebagaimana yang di, dibahas secara rinci di tempat yang lain, bukan di kitab ini. Lalu kemudian berkata al hafiz ibn Kathir rahimahullah ta'ala Fasara sallallahu alaihi wa alaihi wa ilaiha Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menuju Khaybar Wa stakhlafa ala al-madinati numailah Ibn Abdillah al-Layfi Dan beliau mengangkat sebagai Pengganti beliau yang memimpin kota Madinah adalah Lumailah bin Abdullah Al-Laitsi. Jangan mabar. Lumailah bin Abdullah Al-Laitsi ta'ala anhu. Dan yang masyhur yang masyhur dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Sibaq Sibaq bin Urfuth dan bukan Umaylah bin Abdillah al-Laithi dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa yang diangkat menjadi pengganti beliau adalah Sibaq bin Urfuth dan berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Bahawa ketika beliau Datang ke Madinah Maka beliau mendapati Siba' bin Urfutah yang Memimpin salat Al-Fajr Falamman taha ilaiha Maka tadkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tiba di khaybar Hasaraha Hisman hisna al-saraha hisnan maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka mengepung mereka benteng demi benteng hisnan hisnan karena di Khaybar ketika itu itu orang-orang Yahudi mereka adalah para penakutnya jadi setiap mereka menempati satu tempat mereka sudah membuat benteng-benteng yang banyak Takut dari serangan, maka ketika mereka diusir dari Madinah, lalu kemudian berkumpul di Khaybar, mereka pun membuat benteng-benteng ini. Mereka membuat benteng-benteng tersebut, benteng yang banyak, berlapis-lapis. Ya, mereka menyangka bahwa benteng-benteng itu akan menghalangi mereka, ya, akan mencegah para musuh-musuh mereka untuk bisa mengalahkan mengalahkan mereka. Padahal benteng-benteng tersebut tidaklah berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Azza wa Jalla memutuskan mereka binasa di manapun mereka berada. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. di manapun kalian berada Kematian pasti akan menjemput kalian. Meskipun kalian berada di di benteng-benteng yang kokoh, di pertahanan-pertahanan yang kuat, tidak akan berarti. Ya Jika Allah subhanahu taala menghendaki dihancurkan, yang mereka maka mereka akan hancur dan mereka akan terkalahkan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Khaybar. Beliau mendapati mereka sudah bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat itu memblokir, iaitu yani mengepung benteng-benteng tersebut. Yafthahu Allah azza wajall alaihi wa yugnimu yang kemudian Allah سبحانه و تعالى menaklukkan. Dan memberi kemenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kepada beliau uh, Ghanimah harta rampasan perang yang melimpah. Nah benteng-benteng ini, itu benteng-benteng yang, yang banyak, masing-masing ada namanya, masing-masing ada namanya. Di antara benteng yang masyhur, yang dianggap mereka adalah benteng yang paling pokok. Yang disebut benteng atau hisun Marhab, hisun Marhab, yang nanti akan kita sebutkan kisah uh, orang yang bernama Marhab ini, yang dikenal dari di kalangan Yahudi orang yang berani, orang yang tangkas, ya, yang pandai berperang, akan tetapi dia nanti mati di tangan Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi sallam dan para sahabat mereka mengepung benteng ini Itu dalam waktu yang cukup lama Berhari-hari Sehingga itu cukup berat Dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Dengan uh, Perbekalan makanan kadarnya Disebutkan dalam Riwayat Al-Imamul al Bukhari Dari hadith Suwaid Ibn Al-Nu'man radhiyallahu anhum bahwa beliau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Khaybar Hatta idza kunna bis Sahbah sehingga pada saat kami tiba di daerah as sahabah Sahbah ini daerah yang mendekati Khaybar Shalat Asr. Maka beliau pun mengerjakan salat Al-Asr, ثم دعا بالازواج. Kemudian beliau minta untuk dibukanya perbekalan perbekalan para sahabat falam yu'ta illa bisawiq maka tidak diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sawiq ya sawiq ini ya bisa kita katakan roti lah roti ya, adonan roti yang terbuat dari dari teligu atau dari gandum ini sawiq itulah perbekalan perbekalan Para sahabat dalam peperangan tersebut. ya, Jadi gak bawa nasi kuning, gak bawa ha, lemper, gak bawa aram arom gak bawa macam-macam. Jadi bawanya cuman sawik. Ya, roti. Nah, di Yaman itu ada, ada jenis roti. Mereka sebut guddam. Mereka sebut guddam. Roti dari gandum, ya itu bertahan e, bertahun-tahun bertahun-tahun asal disimpan di tertutup gitu ya, biasanya di dijadikan perbekalan para tentara-tentara jadi mereka yang melakukan perjalanan perang ini perbekalan mereka jadi memang empuk ketika dimakan empuk ya, ya enak lah untuk versi mereka enak Ya, tanpa sambel tanpa Sekedar itu saja udang itu ya, ketika dimakan empuk ini bertahan ya. nah sehingga ketika peperangan mereka tidak perlu lagi uh, menyediakan dapur macam-macam tinggal membutuhkan air air sama roti sudah cukup bagi mereka ya. beda dengan orang-orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak bisa hidup Katanya Makan nasi tidak bisa hidup. Apa-apa harus nasi. Nasi pun harus ada teman-temannya, ada kerupuknya, ada macam-macam. Nah, ini perbekalan sawik. Fa bihi fa Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk di thuri. Thuri itu di ditenggelamkan atau dibasahi dengan air. Jadi sawik ini keras. Sawik ini keras harus di dimasukkan ke air, baru lembek dia. Lembek. Sama seperti makanan-makanan sagunya orang Ambon. Keras itu. Nah. Dimasukkan ke air, baru baru lembek. Nah. Subhanallah. Fa-akala wa-akalna. Maka makanlah Nabi SAW. Kami pun makan. Thumma qama ila al-maghrib. Fa-madma wa-madma. Thumma salla wa-lamith wabwa. Kemudian setelah itu... Uh, Berdiri untuk mengerjakan solatul maghrib. Beliau berkumur-kumur, kami juga berkumur-kumur dan beliau salat dan beliau tidak mengulangi wuduknya. Dan dalam peristiwa tersebut, Allah subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat akan ditaklukkannya Khaybar. Diriwayatkan. Oleh al Imam al Bukhari dan Al Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk memerangi Khaybar. Lalu kami pun mengerjakan solat bersama beliau solat subuh, iaitu yani di Khaybar. Tiba di Khaybar. Kami mengerjakan salat subuh di kegelapan malam. Warakib Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, warakib Abu Talha, wana radhiyahu Abi Talha. Maka kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraannya. Abu Talha juga demikian, naik kendaraan. Kata Anas bin Malik, aku berboncengan bersama dengan Abu Talha. Fajar Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam di Zukaqi Khaybar. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan kendaraannya di lorong-lorong Khaybar. Ya, di lorong-lorong Khaybar. Wa inna robbatil a'tamas sufaqidan Nabiillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempitnya lorong ini sambil berkendaraan, kata Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, lututku itu sampai menyentuh pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sempit, masuki daerah tersebut. Falammaa adkhala alqaryata qaal Ya disebabkan karena banyak benteng-bentengnya. Jadi lorong-lorong sempit. Nabi SAW melewatinya. Maka tatkala beliau memasuki kampung, mereka Maka Rasulullah SAW pun mengatakan sambil berteliat, Allahu akbar. Kharibat khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin sabahul mundzirin. Allahu akbar. Ini juga dalil menunjukkan bahawa dalam peperangan kita dianjurkan untuk banyak bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, Kharibat Khaybar, hancur Khaybar, ya, akan rusak Khaybar, ini yani akan terkalahkan mereka. Nah, ada dua penjelasan para ulama dalam menafsirkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan kharibat Khaybar. Yang pertama, bahwa ucapan Nabi Alaihissalam ini sifatnya doa. Ini yani beliau memohon kepada Allah Subhanahuwataala agar menghancurkan dan mengalahkan Khaybar. Penafsiran yang kedua, bahwa yang dimaksud perkataan Nabi Alaihissalam ini Kharibat Khaybar, bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahuwataala. Allah yang mewahyukan kepada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Ssalam, bahwa Khaybar akan hancur. Khaibar akan terkalahkan. kaum muslimin akan diberi kemenangan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau mengatakan. Sesungguhnya kami apabila. Turun di. Medan. Pertempuran. dari Di kampung satu kaum. Maka akan menjadi buruk paginya. Orang-orang yang mereka telah diberi peringatan. Namun mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Nabi SAW. Uh, mengucapkan ini itu sampai tiga kali. Allahu akbar kharibat khaybar. Inna idza nazalna bi sahti qaumin fasaa sabahul munzirin. kali beliau mengucapkannya. Lalu berkata Anas bin Malik radhiyallahu an Ketika mereka ini karena di pagi hari mereka Tidak keluar untuk bekerja, ada yang bawa kampak, ada yang bawa tali, macam-macam. Mereka ingin bekerja di pagi hari Lalu ketika mereka keluar Dari benteng mereka Mereka mengatakan Muhammad ya. Muhammad wal khamis ya. Muhammad wal khamis Maksudnya Ada Muhammad Ada Muhammad wal khamis Khamis maksudnya khamsah Lima kelompok Karena dalam peperangan ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi para sahabat menjadi lima Lima bahagian ya. Kelompok satu, dua, tiga, empat, lima Sehingga disebut khamis ketika mereka keluar melihat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun berteriak Muhammad al fala wa asabnaha anwah lalu kemudian kami pun berhasil menguasai mereka ya, menguasai mereka dengan uh, tanpa perlawanan dari mereka nah Dan disebutkan dalam lafaz Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ata khaybar laylan Wa kana iza atah qawman bilaydin Lam yakrabhum hatta yusbih Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba di khaybar itu di malam hari Tiba di malam hari Dan Nabi Alaihi Wasallam Apabila mendatangi Satu kaum untuk memberangi mereka Beliau tidak mendekati mereka hingga Di, di pagi hari Hingga di pagi hari dan itu juga salah satu tanda Rasulullah SAW sebelum memerangi mereka beliau hendak mendengarkan ada adzan enggak dikumandangkan di kampung tersebut. Apabila dikumandangkan adzan maka Rasulullah SAW menahan diri dan tidak memerangi mereka. Namun apabila tidak dikumandangkan adzan di kampung tersebut ini menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung kafir. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka. Maka ketika di pagi hari Setelah Nabi SAW dan para sahabat Mengerjakan suratul fajr Keluarlah orang-orang Yahudi ingin bekerja Bawa cangkul, bawa kapak Macam-macam Ketika mereka keluar Mereka melihat Rasulullah SAW Mereka pun mengatakan Muhammad Wallah Muhammad Walhamis Muhammad bersama dengan pasukannya Maka Nabi SAW pun mengatakan Haribat Khaybar inna ida nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain dalam riwayat al-Imam Muhammad demikian pula at-Tabarani dari hadis Abu Talha radhiyallahu anhu beliau mengatakan kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku berada di belakang Rasulullah alaihi salat salam fa sakata anhum hatta ida kana 'inda sahar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan orang-orang Yahudi hingga memasuki waktu sahur, waktu sahur, dan ketika yang ini ingin memerah susu hewannya, yang ini ingin mendatangi sawahnya untuk uh, tercocek tanam, maka di pagi hari itulah agar alaihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka dan beliau mengatakan inna itha nazalna bi sahati qaumin fa sabahul munzariin. Nah, ini majelisul ikhwah rahimakumullah. Yang kita terangkan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhir da'wana da ani alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.